Подекуди обвалився дах будівлі, але здебільшого вони залишалися неушкодженими, мріючи безсумнівно про багатство та красу, які вони знали в давнину. І в уяві я міг бачити розкішні шовки та хутра, розкладені на сонці, поки жінки байдикували під веселими балдахінами з шовку. Їхні прикрашені коштовностями упряжки виблискували з кожним рухом їхніх тіл. «Я бачив прапори, що майоріли з незліченних тисяч держаків, а великі кораблі на якорі в гавані підіймалися і опускалися під впливом коливань неспокійного моря. На проспектах були зухвалі моряки, а перед дверима кожного палацу – кремезні войовничі чоловіки». Ах, яку картину уява змалювала з мертвотонної тиші цього покинутого міста. А потім, коли довгий круговий рух вивів мене над подвір'ям розкішного палацу, що виходив на велику центральну площу міста, мої очі побачили те, що зруйнувало мою прекрасну мрію про минуле. Прямо піді мною я побачив десяток великих тоатів, замкнених у тому, що колись могло бути королівським садом джедака. Присутність цих величних звірів означала лише одне, а саме те, що їхніх зелених господарів слід шукати поблизу. «Коли я пролітав над подвір'ям, один з неспокійних лютих звірів подивився вгору і побачив мене, і миттєво почав сердито верещати». Відразу ж інші тоати, чий короткий характер був розбурханий верещанням їхнього товариша, а їхню увагу було привернуто його поглядом вгору, виявили мене і влаштували справжній гармидер хрюкання і вереску, що принесло результат, який я одразу передбачив. Зелений воїн вистрибнув у двір з внутрішньої частини палацу і подивився вгору якраз вчасно, щоб побачити мене, перш ніж я зник з його поля зору над дахом будівлі». Відразу зрозумівши, що це не місце для моїх затримок, я відкрив дросель і водночас швидко піднявся на більшу висоту. Коли я пролітав над будівлею і через проспект перед нею, я побачив, як близько 20 зелених воїнів висипали з будівлі, їхній погляд вгору шукав у небі». Воїн, який стояв на варті, повідомив їх про мою присутність. Я проклинав себе за дорного бовдура, що ризикнув без потреби лише для того, щоб задовольнити свою пусту цікавість. Миттєво я взяв з їх загоподібний висхідний курс, піднімаючись так швидко, як міг, а знизу до моїх вух виразно долину в дикий бойовий клич. Я побачив довгі зловісні рушниці, націлені на мене. Я почувши піне снарядів, що пролітали повз мене, але, хоч перший залп пройшов близько до нас, жодна куля не влучила в корабель. Ще мить, і я буду поза зоною досяжності і в безпеці. І я молився тисячі предків захистити мене протягом тих кількох коротких хвилин, які знадобляться, щоб вивести мене повністю з небезпеки. Я думав, що мені це вдалося, і вже збирався привітати себе з удачею, коли почув стукіт кулі об метал мого корабля і майже одночасно вибух снаряда. А потім я опинився поза зоною досяжності. Крізь простір до мого слуху ледь долітали розгнівані вигуки розчарування, а я швидко мчав на південний захід, полегшено зітхаючи, що мені так пощастило вирватися, не зазнавши жодних пошкоджень. Я вже пролетів близько 70 карадів. Примітка, карад дорівнює градусу довготи, від геліуму. Але я усвідомлював, що Джахар, можливо, все ще знаходиться на відстані від 50 до 75 карадів. І я вирішив, що більше не буду ризикувати, як це було щойно, з чого мені так пощастило вирватися. Я знову рухався з великою швидкістю і ледь встиг привітати себе з удачею, як раптом стало очевидно, що мені важко утримувати висоту. Мій літун втрачав плавучість, і майже відразу я здогадався, що, як пізніше показало розслідування, один із моїх баків плавучості був пробитий вибуховою кулею «зелених воїнів». Докоряти собі за недбалість здавалося марною тратою розумової енергії, хоча, запевняю вас, я гостро усвідомлював свою провину та її можливий вплив на долю санометори, від активного переслідування якої мене тепер могли повністю усунути. Наслідки, як вони вплинули на мене, вразили мене не так сильно, як роздуми про безсумнівну небезпеку, в якій, мабуть, перебуває саноме Тора, від чого моє прагнення врятувати її так захопило мене, що в мої думки не закралася жодна найменша думка про невдачу. Ця невдача стала серйозним ударом по моїх надіях, але вона не розбила їх повністю, бо я так влаштований, що знаю, що ніколи не втрачу надію на успіх у будь-якій справі, поки залишаюся живим. «Як довго ще мій корабель залишатиметься на плаву, важко було сказати, і, не маючи можливості здійснити такий ремонт, який був необхідний для збереження залишків місту пробитого бака плавучості, найкраще, що я міг зробити, це збільшити швидкість, щоб подолати якомога більшу відстань, перш ніж мене змусять приземлитися». Конструкція мого корабля була такою, що на великій швидкості він мав тенденцію триматися в повітрі з мінімальною кількістю восьмого променя в баках плавучості. Проте я знав, що час не за горами, коли мені доведеться здійснити посадку в цій похмурій пустельній глушині. Я подолав близько двох тисяч хадів відтоді, як по мені стріляли над Торквасом, перетинаючи те, що було великою затокою, коли води океану котилися над величезними рівнинами, які зараз лежали вкриті мохом і висушені піді мною. Далеко попереду я міг бачити обриси низьких пагорбів, які, мабуть, позначали південно-західну берегову лінію затоки. На північний захід мертве морське дно простягалося настільки далеко, наскільки сягало око. Але це не той напрямок, куди я хотів потрапити, і тому я помчав до пагорбів, сподіваючись, що зможу зберегти достатню висоту, щоб їх перетнути. Але коли вони швидко наближалися, ця надія згасла в моїх грудях, і я зрозумів, що кінець мого польоту настане вже за лічені хвилини». Водночас я розгледів руїни покинутого міста, що притулилося біля підніжжя пагорбів. І це не було небажаним видовищом, оскільки воду майже завжди можна знайти в колодязях цих стародавніх міст, які підтримуються в належному стані зеленими кочевниками пустища. Наразі я ковзав лише за декілька адів над поверхнею землі. Примітка – ад – це близько 9,75 земних футів. Я значно зменшив швидкість, щоб уникнути серйозної аварії під час посадки, і через це кінець наблизився, так що незабаром я м'яко опустився на вохряну рослинність ледь за ад від набережної покинутого міста. Третє. Загнані в кут. «Моє приземлення було вкрай невдалим, оскільки я опинився як на долоні перед містом, без жодного місця, де можна було б сховатися, на випадок, якщо руїни виявляться зайнятими одним із численних племен зелених людей, які кишать на мертвих морських днах Барсуму, часто влаштовуючи свої штаби в одному з покинутих міст, що тягнуться вздовж стародавнього берега». Той факт, що вони зазвичай обирають для проживання найбільші та найвеличніші з давніх палаців, і що ці палаци зазвичай стоять на певній відстані від берегової лінії, робив цілком можливим те, що навіть у випадку, якщо в місті є зелені люди, я зможу дістатися до прихованої безпеки однієї з найближчих будівель, перш ніж вони мене виявлять. Оскільки мій літун тепер був непридатним, не залишалося нічого іншого, як покинути його». І тому, маючи при собі лише зброю, боєприпаси та трохи концентрованого продовольства, я швидко пішов у напрямку до віковічної берегової лінії. Чи досяг я будівель непоміченим, я не зміг визначити, але в будь-якому разі я дістався до них, не побачивши жодної ознаки живої істоти поблизу. Частини багатьох з цих стародавніх покинутих міст населені великими білими мавпами Барсуму, яких у багатьох відношеннях слід боятися більше, ніж самих зелених воїнів, оскільки ці людиноподібні істоти не тільки наділені величезною силою і характеризуються надзвичайною лютістю, але вони також є ненажерливими людожерами. Вони настільки жахливі, що, як кажуть, вони є єдиними живими істотами, які можуть вселити страх у груди зелених людей Барсуму. Знаючи про можливі небезпеки, що можуть таїтися в межах цих руїн, можна здивуватися, але фактично безпечної альтернативи не було». На мертвій монотонності охристого моху морського дна мене б виявила перша біла мавпа або зелений марсіанин, який наближався до міста з цього напрямку, або який випадково вийшов би з глибини руїн до берега. Тому мені було необхідно шукати укриття, доки не настане ніч, оскільки тільки вночі я міг безпечно пересуватися по морському дну, а оскільки місто пропонувало єдине укриття поблизу, у мене не було іншого вибору, як увійти в нього. Я можу запевнити вас, що я не без почуття надзвичайної стурбованості видарся на поверхню широкої алеї, яка колись оперізала берег жвавої гавані. Через її широкий простір височили руїни того, що колись було магазинами та складами, але чиї бездонні вікна тепер дивилися на сцену посушливого запустіння. Зникли великі кораблі. Зникли жваві метушливі натовпи. Зник океан. Перетинаючи авеню, я увійшов до однієї з високих будівель, на якій, як я помітив, височила висока вежа. Вся споруда, включно з вежею, здавалася у відмінному стані збереження, і мені спало на думку, що якщо я зможу піднятися в останню, я зможу отримати чудовий вид на місто і на країну, яка лежала за ним на південний захід, у напрямку якого я мав намір продовжувати свої пошуки Джахара. Я досяг будівлі, очевидно, непоміченим, і, увійшовши, опинився у великій кімнаті, природу та призначення якої вже неможливо було визначити, оскільки будь-які прикраси, які, можливо, прикрашали її стіни в минулому, більше не були помітні, і будь-які меблі, які могли б дати ключ до її ідентичності, давно були винесені. У дальньому кінці кімнати був величезний камін, а з одного боку цього каміна вниз вела рампа, а з іншого, вгору. Прислухавшись уважно на мить, я не почув жодного звуку ні всередині, ні зовні будівлі, тому з великою впевненістю почав підніматися рампою. Вгору я продовжував підніматися з поверху на поверх, кожен з яких складався з однієї великої кімнати, що остаточно переконало мене в тому, що будівля була складом для зберігання товарів, що проходили через цей стародавній порт. З верхнього поверху дерев'яна драбина тягнулася вгору через центр вежі вище. Вона була з міцного скелю, який практично не піддається руйнуванню, тому, хоча я знав, що їй може бути від 500 тисяч до мільйона років, я без вагань довірився їй. Круглий внутрішній стрижень вежі, вгору через який тягнулася драбина, був досить темним. На кожному майданчику був отвір у кімнату вежі в цій точці, але оскільки багато з цих отворів були закриті, лише приглушене світло проникало до центрального стрижня. Я піднявся на другий рівень вежі, коли мені здалося, що я почув дивний шум під собою. Це було лише натяком на шум, але в покинутому місті панувала така абсолютна тиша, що навіть найслабший звук мав би бути помітним для мене. Зупинившись під час підйому, я подивився вниз, прислухаючись, але звук, який я не зміг розшифрувати, не повторився, і я продовжив свій шлях вгору. Маючи намір піднятися якомога вище на вежу, я не зупинявся, щоб оглянути жоден з рівнів, які проходив. Продовжуючи підніматися на значну відстань, мій прогрес нарешті був заблокований важкими дошками, які, здавалося, утворювали стелю шахти. Десь на 8-10 футів нижче від мене були маленькі двері, які, ймовірно, вели до одного з верхніх рівнів вежі, і я не міг не дивуватися, чому драбина була продовжена вгору над цими дверима, оскільки вона не могла служити жодній практичній меті, якщо вона просто закінчувалася біля стелі. Намацавши над собою пальцями, я обвів контури того, що здавалося люком. Знайшовши твердну опору на драбині якомога вище, я вперся плечем у перешкоду. У такому положенні я зміг докласти значного тиску вгору, в результаті чого незабаром відчув, як дошки піднімаються наді мною, і мить тому, під приглушені стогони, люк відчинився вгору на стародавніх дерев'яних петлях, які давно не використовувалися. Вибравшись у кімнату над собою, я опинився на верхньому рівні вежі, яка піднімалася на висоту близько 200 футів над проспектом внизу. Переді мною були кородовані залишки стародавнього і давно застарілого маяка, подібного до тих, які використовувалися стародавніми людьми задовго до відкриття радію та його практичного і наукового застосування для освітлювальних потреб сучасної цивілізації на Барсумі». Ці стародавні лампи працювали від дорогих машин, які генерували електрику, і ця, безсумнівно, використовувалася як маяк для безпечного керування стародавніми мореплавцями в гавань, чиї води колись котилися майже до підніжжя вежі. З верхнього рівня вежі відкривався чудовий вид в усіх напрямках. На північ і північний схід простягався величезний простір мертвого морського дна, куди сягало око. На півдні був ланцюг невисоких пагорбів, які плавно вигиналися в північно-східному напрямку, формуючи в минулі часи південну берегову лінію того, що досі відоме як затока Торквас. На захід я дивився на руїни великого міста, яке тяглося далеко в невисокі пагорби, на схили яких воно піднялося, розширюючись від морського берега. Там, вдалині, я ще міг розрізнити стародавні вілли багатіїв, а на ближньому плані були величезні громадські будівлі, найпишніші з яких були збудовані по чотирьох сторонах великого чотирикутника, який я міг легко розрізнити на невеликій відстані від берегової лінії. Тут, безсумнівно, стояв офіційний палац Джедака, який колись правив багатою країною, столицею і головним портом якої було це місто». Там тепер панує лише тиша. Це було справді гнітюче видовище, і сповнене гострим пророцтвом для нас, жителів сучасного Барсуму. Там, де вони відважно, але марно боролися з загрозою постійного зменшення запасів води, ми зіткнулися з проблемою, яка значно перевершує їхню заважливістю впливу на підтримання життя на нашій планеті. Протягом останніх кількох тисяч років лише мужність, винахідливість і багатство червоних людей Барсуму зробили можливим існування життя на нашій вмираючій планеті. Бо якби невеликі атмосферні заводи, задумані, збудовані та підтримувані червоною расою Барсуму, всі форми повітряно-дихаючих істот вимерли б тисячі років тому. Коли я дивився на місто, мій розум був зайнятий цими похмурими думками. Я знову почув звук, що долинав зсередини вежі піді мною. І, підійшовши до відкритого люка, я зазирнув у шахту, і там, прямо піді мною, я побачив те, що могло б змусити здригнутися навіть найстійкіше барсумське серце. Огидне, гарчаче обличчя великої білої мавпи з барсума». Коли наші погляди зустрілися, істота видала зле гарчання і, відкинувши свій колишній потаємний підхід, швидко кинулася вгору по драбині. Діючи майже механічно, я зробив єдине, що могло хоч тимчасово зупинити її напад на мене. Я захлопнув важкий люк над її головою. І коли я це зробив, я вперше побачив, що двері були обладнані важкою дерев'яною засувкою. І ви можете повірити, що я не гаяв часу, щоб закріпити її. Таким чином, ефективно заблокувавши істоті підйом цим шляхом у справжній куль-десак, в який я себе помістив. Тепер справді я опинився в жахливому становищі, за 200 футів над містом, і мій єдиний шлях до втечі відрізаний одним із найбільш страшних з усіх диких звірів Барсума. Я полював на цих істот у Тарку як гість великого зеленого джедака, Тарса Таркаса, і я знав дещо про їхню хитрість і винахідливість, а також про їхню лють. Надзвичайно людиноподібні забудовою, вони також наближаються до людини більше, ніж будь-який інший з нижчих порядків за розміром і розвитком їхнього мозку. Іноді цих істот ловлять, коли вони молоді, і навчають виступати, і вони настільки розумні, що їх можна навчити робити майже все, що може робити людина, що лежить у межах їх обмеженої здатності міркування. Однак людині ніколи не вдавалося підкорити їхню люту природу, і вони завжди є найнебезпечнішими тваринами для поводження, що, ймовірно, пояснює навіть більше, ніж їхній інтелект, інтерес, який проявляє велика аудиторія, яку вони незмінно приваблюють. У Гасторі я заплатив чималі гроші, щоб побачити одного з них, а тепер я опинився в ситуації, коли з радістю заплатив би значно більше, щоб не бачити жодного. Але, судячи з шуму, який він здіймав у шахті піді мною, він здавався був сповнений рішучості влаштувати мені безкоштовне шоу, а собі безкоштовну трапезу. Він кидався, як міг, на люк, над яким я стояв з деякими побоюваннями, які згодом розвіялися, коли я зрозумів, що навіть величезна сила білої мавпи не зможе здолати все ще міцну та надійну дошку стародавніх дверей. Зрештою, переконавшись, що не може дістатися до мене цим шляхом, я взявся оцінювати свою ситуацію». Обходячи вежу по колу, я оглядав її зовнішню архітектуру простим способом, сильно нахиляючись назовні над кожною з чотирьох сторін. Три сторони закінчувалися на даху будівлі за 150 футів нижче від мене, а четверта тягнулася до тротуару внутрішнього двору за 200 футів нижче. Як і більшість архітектури стародавнього барсума, поверхня вежі була ретельно вирізьблена згори до низу, і на кожному рівні були віконні ніші, деякі з яких були обладнані невеликими кам'яними балконами. Як правило, на рівень припадало лише одне вікно, і оскільки вікно для рівня безпосередньо під ним ніколи не виходило на той самий бік вежі, що й вікно для рівня вище, між вікнами на одному боці завжди була відстань від 30 до 40 футів. І оскільки я оглядав зовнішню частину вежі з метою пошуку шляху до втечі, цей момент мав для мене велике значення, оскільки ряд віконних виступів, один під одним, був би дуже бажаним виступом для людини в моєму становищі. До того часу, як я завершив огляд зовнішньої частини вежі, мавпа, очевидно, дійшла висновку, що не може зруйнувати бар'єр, який відділяє її від мене, і я сподівався, що вона повністю відмовиться від цієї ідеї та піде». Але коли я ліг на підлогу і приклав вухо до дверей, я виразно чув її просто внизу, як вона час від часу змінювала одну незручну позу на маленькій драбині піді мною. Я не знав, наскільки наполегливими можуть бути ці істоти, але я сподівався, що він скоро втомиться від своєї варти і його думки переключаться на щось інше. Однак з наближенням кінця дня ця можливість здавалася дедалі більш віддаленою, поки я майже не переконався, що істота вирішила влаштувати облогу, поки голод або відчай не змусять мене покинути мій притулок. Як жадібно я дивився на вабливі пагорби за містом, де лежав мій шлях на південний захід до легендарного Джахара». Сонце низько опустилося на заході. Незабаром настане раптовий перехід від денного світла до темряви, і що тоді? Можливо, істота покине свою варту. Голод або спрага можуть заманити її кудись в інше місце, але звідки мені знати? Як легко вона може спуститися на дно вежі і чекати мене там, впевнена, що рано чи пізно я повинен буду спуститися. Той, хто знайомий із рисами цих диких істот, міг би здивуватися, чому, озброєний мечем і пістолетом, я не підняв люк і не вступив у бій зі своїм тюремником. Якби я точно знав, що він єдиний білий мавпа поблизу, я б не вагався цього зробити, але досвід запевняв мене, що, безсумнівно, в зруйнованому місті мешкає ціле стадо їх. М'ясо, якого вони прагнуть, настільки дефіцитне, що вони зазвичай полюють поодинці, щоб у випадку, якщо вони когось вб'ють, вони могли бути більш впевнені в тому, що збережуть приз для себе. Але якщо я нападу на нього, він безсумнівно підніме такий галас, що приверне його товаришів, і в цьому випадку мій шанс на втечу зведеться до абсолютного нуля. Один постріл з мого пістолета міг би його вбити, але так само, можливо, що ні, тому що ці великі білі мавпи Барсума – величезні істоти, наділені майже неймовірною життєвою силою. Багато з них мають зріст до 15 футів і природньо наділені величезною силою. Сама їхня зовнішність деморалізує ворога. Їхні білі безволосі тіла самі по собі відразливі для ока червоношкірого. Велика копиця білого волосся, що стирчить вертикально на їхніх головах, підкреслює жорстокість їхніх облич. А їхній проміжний набір кінцівок, які вони використовують як руки або ноги, залежно від необхідності чи примхи, робить їх надзвичайно грізними супротивниками. Зазвичай вони носять палицю, у використанні якої вони надзвичайно вправні. Тому один з них здавався достатньою загрозою сам по собі. Тому я не мав бажання приваблювати інших собі подібних. Хоча я повністю усвідомлював, що зрештою я можу бути змушений вступити з ним у бій. Якраз коли заходило сонце, мою увагу привернула набережна, де довгі тіні міста простягалися далеко над мертвим морським дном. По пологому схилу до міста піднімалася група зелених воїнів верхи на своїх великих диких тоатах. Їх було, можливо, двадцять. Вони безшумно рухалися м'яким мохом, що вкривав дно стародавньої гавані, м'які ноги їхніх коней не видавали жодного звуку. Як привиди, вони рухалися в тінях згасаючого дня, даючи мені ще один доказ того, що дозя привела мене на найбільш недружній берег». А потім, ніби для завершення трилогії жахливих барсумських загроз, Рик Банта прокотився з пагорбів за містом. Перебуваючи в безпеці, у високій вежі над ними, я спостерігав за групою, коли вона вийшла з западини гавані та виїхала на проспект піді мною. І тоді вперше я помітив маленьку фігурку, що сиділа перед одним із воїнів. Темрява швидко насувалася, але перш ніж маленький кавалькат зник на мить за кутом будівлі, коли він в'їхав на інший проспект, що вів до серця міста. Мені здалося, що я впізнав у маленькій фігурці жінку моєї раси. Те, що вона була полонянкою, було заздалегідь вирішеним висновком, і я не міг не здригнутися, коли розмірковував про долю, яка чекала на неї. Можливо, моя власна санома Тора перебувала в такій самій небезпеці. Можливо, але ні, це неможливо. Як санома Тора могла потрапити в лапи воїнів лютої орди Торкваса? Не може бути, щоб це була вона. Ні, це неможливо. Але факт залишався фактом. «Полонянкою була червоношкіра жінка, і чи була вона санома Тора чи інша, чи була вона з Гелію чи з Джахару, моє серце сповнилося співчуття до неї, і я забув про власне скрутне становище, бо щось у мені спонукало мене переслідувати її викрадачів і спробувати вирвати її з їхніх рук. Але, на жаль, яким марним здавалося моє прагнення? Як я, хто не міг навіть врятувати себе, міг прагнути врятувати іншого?» Ця думка дратувала мене, ранила мою гордість, і я одразу вирішив, що якщо я не ризикну померти, щоб врятувати себе, то принаймні ризикну заради жінки моєї раси, і завжди в глибині моєї голови була думка, що, можливо, об'єктом моєї турботи справді є жінка, яку я кохаю. Вже стемніло, коли я знову притиснувся вухом до люка. Внизу все було тихо, тож незабаром я переконався, що істота пішла. Можливо, він чекав на мене далі, але що з того? Рано чи пізно я повинен був зустрітися з ним, якщо він вирішив залишитися. Я послабив пістолет у кобурі і вже збирався зняти засуб, який замикав двері, коли виразно почув звіра прямо під собою. На мить я зупинився. «Який сенс? Це означало неминуча смерть, якщо підняти ці двері, і як я міг би принести користь собі чи бідній полонянці, якщо б віддав своє життя так безглуздо». Але була альтернатива, та, яку я планував застосувати в разі потреби з того моменту, як вперше оглянув зовнішню конструкцію вежі. Вона давала невеликий шанс врятуватися від мого скрутного становища, і навіть дуже невеликий шанс був кращим за те, що чекало б на мене, якби я підняв люк. Я підійшов до одного з вікон вежі й подивився на місто. Жодного місяця не було в небі, я нічого не бачив. У напрямку до внутрішньої частини міста я почув верещання тоатів. Там мав розташовуватися табір зелених людей, тож верещання їхніх лютих коней мало повести мене до нього. Знову в пагурбах заревів полюючий банд. Я сів на підвіконня, перекинув обидві ноги, а потім, перевернувшись на живіт, безшумно перевалився через край, повиснувши лише на руках. Намацуючи сандаліями, я шукав опору на глибоких різьбленнях на фасаді вежі. Наді мною була синьо-чорна порожнеча, пронизана зірками. Піді мною порожня й пуста прірва. Могло бути тисяча софадів до даху піді мною, а могло бути й один – але хоч я нічого не бачив, я знав, що їх 150, і що внизу лежить смерть, якщо послизниться нога чи рука. Вдень скульптури здавалися великими, глибокими та сміливими, але вночі, як все інакше. Мої пальці ніг, здавалося, знаходили лише порожні подряпини на гладкій поверхні полірованого каменю. Мої руки та пальці втомлювалися. Я мусив знайти опору або впасти». І ось, коли надія здавалася згасла, палець моєї правої сандалії ковзнув у горизонтальну канавку, а мить потому моя ліва нога знайшла зачепку. Притиснувшись до прямовисної стіни вежі, я лежав, даючи відпочити втомленим пальцям і рукам. І коли відчув, що вони знову витримають мою вагу, почав шукати, за що вхопитися. Так болісно, небезпечно, монотонно я спускався дюйм за дюймом. Я уникав вікон, що природно значно збільшувало складність і небезпеку мого спуску. Однак я не хотів проходити прямо перед ними, боячись, що випадково мавпа могла спуститися з вершини драбини і побачити мене. Не пригадую, щоб будь-коли в житті почувався настільки самотньо, як тієї ночі, коли спускався стародавньою сигнальною вежею цього покинутого міста, бо зі мною не було навіть надії. Мої руки так ненадійно трималися за грубий камінь, що мої пальці швидко оніміли та знесилилися. Як вони взагалі чіплялися за ті мілки виїмки, я не знаю». Єдиною позитивною рисою спуску була темрява. І сто разів я благословляв своїх перших предків за те, що не бачив запаморочливої глибини під собою. Але з іншого боку було так темно, що я не міг сказати, як далеко спустився і не наважувався дивитися вгору, де вершина вежі, мабуть, вимальовувалася на тлі зоряного неба, бо боявся, що зробивши це, втрачу рівновагу і впаду на подвір'я або дах внизу. Повітря Барсума розріджене, воно не дуже розсіює зоряне світло, і тому, хоча небеса над головою були пронизані яскравими точками світла, земля під ногами була занурена в темряву». І все ж я, мабуть, був ближче до даху, ніж думав, коли сталося те, чому я старанно намагався запобігти. Піхви мого довгого меча з гуркотом забарабанили об стіну вежі. У темряві та тиші це здавалося справжнім гуркотом, але, хоч би яким перебільшеним це мені здавалося, я знав, що цього достатньо, щоб досягти вух великої мавпи». Чи виникне в нього якась думка про його значення, я не міг здогадатися. Я міг лише сподіватися, що він буде надто тупим, щоб пов'язати це зі мною або моєю втечею. Але мені не довелося довго сумніватися, бо майже відразу після цього з середини вежі почувся звук, який моїм перезбудженим нервам здався звуком важкого тіла, що швидко спускається по драбині. Тепер я розумію, що уява могла б легко витлумачити повну тишу як такий звук, оскільки я так уважно прислухався саме до цього, що міг легко довести себе до такого стану нервового занепокоєння, що майже будь-яка галюцинація була можливою. З подвоєною швидкістю і з певною мірою безрозсудності, що межувала самогубством, я прискорив свій спуск. І мить по тому відчув твердий дах під ногами. Я зітхнув з полегшенням, але йому судилося бути лише коротким зітхненням і нетривалим полегшенням, бо майже миттяво я зрозумів, що звук зсередини вежі не був галюцинацією, коли величезна туша великої білої мавпи раптово виринула з дверей за десяток кроків від мене. Коли він кинувся на мене, він не видав жодного звуку. Очевидно, він не ніс свою самотню варту так довго з наміром поділитися своїм бенкетом з іншим. Він розправиться зі мною мовчки, і, з подібним наміром, я витягнув свій довгий меч, а не пістолет, щоб зустріти його лютий напад» яким же мізерним марним створінням я, мабуть, видавався, протистоячи цій високій горі звірячої люті, дяка тисячам войовничих предків, що я володів довгим мечем зі спритністю та силою, інакше я був би захоплений у ці дикі обійми під час першої атаки звіра, чотири могутні руки потягнулися, щоб схопити мене але я здійснив довгим мечем жахливий удар, який чисто відсік одну з них у зап'ясті, і в той самий момент я швидко відскочив у бік, і коли звір кинувся на мене, занесений вперед своєю інерцією, я загнав лезо глибоко в його тіло. З диким криком люті та болю воно спробувало повернутися до мене, але його нога послизнулася на власній відрубаній руці, і воно незграбно спіткнулося, намагаючись відновити рівновагу, але так і не досягло цього, і, все ще гротескно спотикаючись, воно перевалилося через край даху у внутрішній двір внизу. Побоюючись, що крик звіра може привернути інших його родичів на дах, я швидко побіг до північного краю будівлі, де я помітив з вежі раніше в день ряд нижчих будівель, над дахами яких я, можливо, міг би здійснити свій спуск на рівень вулиці». Холодній клу розсходив над далеким горизонтом, виливаючи своє бліде світло на місто, так, що я міг чітко бачити дахи внизу, коли я підійшов до північного краю будівлі. Це був довгий стрибок, але не було безпечної альтернативи, оскільки було цілком ймовірно, що якби я спробував спуститися через будівлю, я б зустрів інших членів зграї, яких привернув крик їхнього товариша. Зісковзнувши через край даху, я мить повисів на руках, а потім впав – Відстань була близько двох адів, але я приземлився безпечно і без травм. На вашій власній планеті з її більшою масою та більшою гравітацією, я припускаю, що падіння з такої відстані може бути серйозним, але не обов'язково на барсумі. З цього даху я мав короткий стрибок на наступний, а звідти я стрибнув на низьку стіну, а звідти на землю внизу. Якби не мимолітний погляд на дівчину-полонянку, який я вловив саме на заході Сонця, я не «Я б одразу вирушив у пагорби на захід від міста, банд чи не банд. Але тепер я відчував на собі певний моральний обов'язок докласти всіх зусиль, щоб допомогти бідній нещасній, яка потрапила в лапи цих найжорстокіших істот». Тримаючись у тіні будівель, я кратко марушив до центральної площі міста, звідки чув вереск тоатів. Площа була за повний хат від берега, і я був змушений перетнути кілька перехресних проспектів, обережно пробираючись до неї, орієнтуючись на поодинокі верески тоатів, розміщених у дворі покинутого палацу. Я дістався до площі в безпеці, впевнений, що мене не помітили. На протилежному боці я побачив світло в одній з великих будівель, що виходили на неї. Але я не наважився перетнути відкритий простір у місячному сяйві, і тому, все ще тримаючись тіні, я перемістився до дальнього кінця чотирикутника, де Клурос кидав свої найгустіші тіні, і таким чином, нарешті, я дістався до будівлі, в якій розмістилися зелені люди. Прямо переді мною було низьке вікно, яке, мабуть, виходило в кімнату, що примикала до тієї, в якій зібралися воїни. Уважно прислухавшись, я нічого не почув усередині кімнати і, перекинувши ногу через підвіконня, з надзвичайною обережністю увійшов у темний інтер'єр. Крадькома, перебираючись через кімнату, щоб знайти двері, через які я міг би зазирнути в сусідню кімнату, я раптом зупинився, коли моя нога торкнулася м'якого тіла, і я завмер, моя рука на моєму довгому мечі, коли тіло заворушилося. Тавія 4 у житті кожної людини трапляються моменти, коли вона відчуває вплив доказів існування зовнішньої сили, яка керує її діями, яку іноді описують як рукою проведіння або ж пояснюють гіпотезою про шосте чуття, яке переносить у частину нашого мозку, що контролює наші дії, сприйняття, про які ми об'єктивно не усвідомлюємо. Але, як би там не було, факт залишається фактом. Стоячи тієї ночі в темній кімнаті стародавнього палацу покинутого міста, я вагався, чи варто встромляти свій меч у м'яке тіло, що рухалося біля моїх ніг. Зрештою, це міг би бути найбільш розумним і логічним курсом дій для мене. Замість цього я міцно притиснув вістря меча до податливої плоті і прошепотів одне єдине слово – «Мовчати». Тисячу разів з тих пір я дякував своїм першим предкам за те, що не пішов на поводу у свого природнього пориву, бо у відповідь на моє застереження голос прошепотів. «Не встромляй, червоношкірий, я з твоєї раси і полонянка», і голос був голосом дівчини. Миттєво я витягнув свій клинок і став на коліна поруч із нею. «Якщо ти прийшов допомогти мені, переріж мої пута», сказала вона, «і швидше, бо вони скоро повернуться за мною». Швидко обмацавши її тіло, я виявив, що її зап'ястя і ще колодки були зафіксовані шкіряними ремінцями, і, витягнувши кінжал, я швидко перерізав їх. «Ти одна?» – запитав я, допомагаючи їй підвестися на ноги. «Так», – відповіла вона, – «у сусідній кімнаті вони грають, щоб я вирішила, кому з них я належатиму». У цей момент з сусідньої кімнати почувся брязкіт бокової зброї. «Вони йдуть», – сказала вона, – «вони не повинні знайти нас тут». Взявши її за руку, я рушив до вікна, через яке зайшов у квартиру. Але, на щастя, я оглянув місцевість перш ніж вийти на проспект. І нам пощастило, що я це зробив, бо, подивившись праворуч уздовж фасаду будівлі, я побачив зеленого марсіанського воїна, який виходив з головного входу. Очевидно, саме брязкання його зброї ми чули, коли він пересувався сусідньою квартирою до дверей. «Чи є інший вихід з цієї кімнати?» – тихо спитав я. «Так», – відповіла вона, – «навпроти цього вікна є дверний отвір, що веде в коридор. Він був відчинений, коли мене привели, але вони його зачинили». «Нам буде краще всередині будівлі, ніж зовні, принаймні на деякий час», – сказав я. «Ходімо». І разом ми перетнули квартиру, навпомачки шукаючи вздовж стіни двері, які я невдовзі знайшов. З надзвичайною обережністю я відчинив їх навскіз, побоюючись, що їхні стародавні петлі можуть зрадити нас своїм скарженням. За дверима лежав коридор, темний, як глибини омеану, і туди я завів дівчину, безшумно зачинивши за нами двері». Навпомачки, пробираючись праворуч, подалі від квартири, зайнятою зеленими воїнами, ми повільно рухалися крізь чорну порожнечу, поки раптом не побачили прямо перед собою слабке світло, яке, як показало розслідування, шло через відкриті двері квартири, що виходила на центральний двір будівлі. Я вже збирався пройти повз ці двері і шукати схованку далі у віддалених внутрішніх приміщеннях будівлі, коли мою увагу привернуло верещання тоата у дворі за квартирою, повз яку ми проходили. «З раннього дитинства я мав великий досвід зі малою породою тоатів, яких чоловіки моєї раси використовують як верхових тварин, і під час відвідування Тарса Таркаса – Старка, я добре ознайомився з методами, які використовують зелені люди для контролю над їхніми величезними злобними звірами». Для пересування по поверхні землі Тхоат подібний до інших методів наземного транспорту, як одномісний розвідувальний літак до всіх інших повітряних кораблів у повітряній навігації. Він одночасно найшвидший і найнебезпечніший, тож, зіткнувшись з проблемою наземного транспорту, було цілком природно, що вереск Тхоатів навіяв мені план. «Чого ти вагаєшся?» – запитала дівчина. «Ми не можемо втекти в тому напрямку, оскільки не можемо перетнути подвір'я». «Навпаки, – відповів я, – я вважаю, що в цьому напрямку може бути наш найпевніший шлях до втечі. Але їхні тхоати замкнені на подвір'ї, – заперечила вона, – і зелені воїни ніколи не відходять далеко від своїх тхоатів. Саме тому, що там є тхоати, я хочу дослідити подвір'я, – відповів я. «Щойно вони відчують наш запах, – сказала вона, – вони піднімуть галас, який приверне увагу їхніх господарів, і нас негайно викриють і схоплять». «Можливо», – сказав я, – «але якщо мій план вдасться, він вартий ризику, але якщо ти дуже боїшся, я відмовлюся від нього». «Ні», – сказала вона, – «не мені вибирати чи керувати. Ти був достатньо щедрим, щоб допомогти мені, і я можу лише йти за тобою. Але якщо я знатиму твій план, можливо, я зможу йти розумніше». «Звичайно», – сказав я, – «все дуже просто. Там є тхоати. Ми візьмемо одного з них і поїдемо». Це буде набагато легше, ніж ходити пішки, і наші шанси на втечу значно зростуть. Водночас ми залишимо ворота подвір'я відкритими, сподіваючись, що інші тхуати послідують за нами, залишивши своїх господарів нездатними нас переслідувати. Це божевільний план, сказала дівчина, але він сміливий. «Якщо нас виявлять, буде бійка, а я беззбройна. Дай мені свій короткий меч, воїне, щоб ми могли принаймні якнайкраще подбати про себе, наскільки це можливо». «Я відстебнув піхве мого короткого меча від моєї перев'язі та прикріпив їх до її перев'язі на її лівому стевні». І торкаючись її тіла під час цього, я не міг не помітити, що не було жодних ознак тремтіння, яке було б, якби вона була вражена переляком чи збудженням. Вона здавалася абсолютно холоднокровною та зібраною, і її тон голосу був для мене дуже заспокійливим. Те, що вона не сонома Тора, я знав, коли вона вперше заговорила в темряві кімнати, в якій я на неї натрапив. І хоча я був дуже розчарований, я все ще був сповнений рішучістю зробити все можливе, щоб допомогти втечі незнайомки, хоча я був упевнений, що її присутність може значно затримати та збентежити мене, водночас наражаючи на значно більшу небезпеку, ніж випала б на долю воїна, який подорожує сам». Тому було заспокійливо дізнатися, що моя небажана супутниця не виявиться зовсім безпорадною. «Я сподіваюся, тобі не доведеться його використовувати», – сказав я, закінчивши прикріплювати мій короткий меч до її перев'язі. «Ти побачиш», – сказала вона, – «що якщо виникне необхідність, я зможу ним скористатися». «Добре», – сказав я, – «тепер іди за мною і тримайся близько до мене». Ретельний огляд двору з вікна кімнати, що виходила на нього, виявив близько двадцяти величезних тоатів, але жодного зеленого воїна, що свідчило про те, що вони почувалися в цілковитій безпеці від ворогів. Тоати зібралися в дальньому кінці двору, деякі з них лягли на ніч, але решта неспокійно пересувалися, як це зазвичай буває. Навпроти нас через двір і в тому ж кінці стояла пара масивних воріт. Наскільки я міг визначити, вони перегороджували єдиний отвір у дворі, достатньо великий, щоб пропустити туата, і я припустив, що за ними лежить алея, яка веде до однієї з вулиць неподалік. Першим кроком мого плану було непомітно дістатися до воріт, і щоб краще це зробити, я вирішив знайти квартиру поблизу воріт, по обидва боки яких я бачив вікна, подібні до того, з якого ми дивилися. Тому, жестом показавши моїй супутниці йти за мною, я повернувся до коридору, і знову пробираючись крізь темряву, ми рушили ним». У третій квартирі, яку я дослідив, я знайшов вікно, що виходило у двір поруч із воротами, а в стіні, яка проходила під прямим кутом до тієї, в якій було вікно, я знайшов дверний отвір, що виходив у великий склепінчастий коридор з протилежного боку воріт. Це відкриття дуже мене підбадьорило, оскільки воно ідеально узгоджувалося з планом, який я мав на увазі, і водночас зменшувало ризик, на який мала піти моя супутниця під час спроби втечі. «Залишайся тут», – сказав я їй, поставивши її одразу за воротами. «Якщо план буде успішним, я в'їду в цей коридор на одному з тоатів, і коли я це зроблю, ти маєш бути готовою схопити мене за руку і сісти позаду мене. Якщо мене виявлять, і я зазнаю невдачі, я вигукну «за гелій», і це має бути твоїм сигналом до втечі, як тільки зможеш». Вона поклала руку мені на руку. «Дозволь мені піти з тобою у двір», – благала вона. «Два мечі краще, ніж один». «Ні», – сказав я. «Сам я маю більше шансів впоратися з туатами, ніж якщо їхню увагу буде відволікати інший». «Дуже добре», – сказала вона, і з цим я покинув її, і, знову увійшовши в кімнату, підійшов прямо до вікна. На мить я оглянув внутрішній двір і, переконавшись, що нічого не змінилося, потайки вислизнув через вікно і повільно поповз до воріт. Обережно я оглянув засув і, виявивши, що ним легко маніпулювати, невдовзі безшумно відштовхнув одну з воріт назад на завісах. Коли їх було відчинено досить широко, щоб пропустити тоата, я звернув свою увагу на звірів у загоні. Практично неприборкані ці дикі істоти такі ж дикі, як і їхні незловлені побратими з віддалених морських глибин. І, будучи контрольованими виключно телепатичним шляхом, вони піддаються лише навіюванням більш сильних умів своїх господарів. І навіть у цьому випадку потрібна значна майстерність, щоб їх приборкати». Я навчився цього методу від самого Тарса Таркаса і відчув значну майстерність, тому підійшов до цього вирішального випробування моєї сили з упевненістю, яка була абсолютно необхідною для успіху. Примостившись біля воріт, я зосередив усі можливості свого розуму, телепатично спрямовуючи волю на мозок того тоата, якого я обрав для своєї мети. Вибір грунтувався лише на тому, що він стояв найближче до мене. Ефект моїх зусиль був одразу помітний. Істота, яка шукала рідкесні пучки моху, що росли між кам'яними плитами подвір'я, підняла голову й озирнулася. Відразу вона стала неспокійною, але не видала жодного звуку, оскільки я змушував її мовчати. Згодом її очі перемістилися в мій бік і зупинилися на мені. Потім я повільно потягнув його до себе. Це була повільна робота, бо він очевидно відчув, що я не його господар, але він підійшов. Одного разу, коли він був зовсім близько від мене, він зупинився і сердито загарчав. Мабуть, він відчув мій запах і зрозумів, що я навіть не з тієї раси, до якої він звик. Тоді я застосував усі сили свого розуму в повній мірі. Він стояв там, трясучи своєю потворною головою туди-сюди. Його гарчачі губи оголювали великі ікла. За ним я міг бачити, що інші туати були привернуті його діями. Вони дивилися в наш бік і неспокійно рухалися, завжди наближаючись. Якби вони виявили мене і почали верещати, що є першою і завжди готовою ознакою їхньої легко збуджуваної злості, я знав, що їхні вершники миттєво накинуться на мене, оскільки через свою нервову та дратівливу природу то ад є сторожовим псом, а також тягловою твариною зелених барсумців». На мить, звір, якого я обрав, вагався переді мною, ніби не знаючи, чи відступити, чи напасти. Але він не зробив ні того, ні іншого. Натомість повільно підійшов до мене. І коли я відступив через ворота в склепінчастий коридор, що був далі, він пішов за мною. Це було краще, ніж я очікував, оскільки це дозволило мені змусити його лягти, щоб дівчина і я змогли легко сісти верхи». Перед нами лежав довгий склепінчастий коридор, в кінці якого я розрізняв освітлену місяцям арку, через яку ми незабаром вийшли на широку алею. Зліва виднілися пагорби, і повернувши в цей бік, я спонукав швидконогого звіра вздовж стародавньої безлюдної вулиці між рядами величних руїн на захід. І? Що? Там, де алея повернула, щоб піднятися вгору в пагорби, я озирнувся і не міг стримати почуття тріумфу, коли побачив, як позаду нас у місячному світлі вишукувалася колона великих тоатів, які, я був упевнений, добре знатимуть, що робити зі своєю новознайденою свободою. «Ваші викрадачі не переслідуватимуть нас далеко», – сказав я дівчині, вказуючи на тоатів кивком голови. «Наші предки з нами сьогодні ввечері», – сказала вона. Помолимося, щоб вони ніколи нас не покинули. Тепер, вперше, я досить добре роздивився свою супутницю, бо і Клурос, і Турія були в небесах, і було досить світло. Якщо я виявив своє здивування, то цьому не варто дивуватися, бо в темряві, маючи лише голос моєї супутниці за орієнтир, я був абсолютно впевнений, що надав допомогу жінці. Але тепер, коли я подивився на те коротке волосся і хлоп'яче обличчя, я не знав, що й думати. І упряж, яку носила моя супутниця, не допомогла мені виправдати мій перший висновок, оскільки це була, очевидно, чоловіча упряж. «Я думав, ти дівчина», – випалив я. Прекрасний рот розпличся в усмішці, яка відкрила міцні білі зуби. «Я і є», – сказала вона, – «але твоє волосся, твоя упряж, навіть твоя фігура суперечить твоїй заяві». Вона весело засміялася. Це, як я згодом зрозумів, була однією з її головних принад. Те, що вона могла так легко сміятися, але ніколи не поранити. «Мій голос мене видав», – сказала вона. – «Це дуже погано». «Чому це дуже погано?» – спитав я. «Тому що тобі було б краще з воїном як супутником, а тепер ти відчуваєш, що маєш лише тягар». «Легка», – відповів я, згадуючи, як легко підняв її на спину Тоата. «Але скажи мені, хто ти і чому маскуєшся під хлопчика?» «Я рабиня», – сказала вона, – «просто рабиня, яка втекла від свого господаря». «Можливо, це щось змінить», – додала вона трохи сумно. «Можливо, ти пошкодуєш, що захищав просто рабиню». «Ні», – відповів я, – «це нічого не змінює. Я сам лише бідний падвар, недостатньо багатий, щоб дозволити собі раба. Можливо, це тобі слід шкодувати, що тебе не врятував багатий чоловік». Вона засміялась. «Я втекла від найбагатшої людини у світі», – сказала вона. «Принаймні, я думаю, що він, мабуть, був найбагатшою людиною у світі, бо хто може бути багатшим за тул актора Джедака Джахара?» «Ти належиш Тулу Ахтару, Джеда Кочахара?» – вигукнув я. «Так», – сказала вона, – «мене викрали зовсім юною з міста під назвою Т'янат, і відтоді я живу в палаці Тул Ахтара. У нього багато жінок, тисячі їх. Іноді вони все життя живуть у його палаці і ніколи його не бачать. Я бачила його», – вона здригнулася, – «він жахливий». Я не була там нещасною, бо ніколи не знала своєї матері. Вона померла, коли я була маленькою, а батько був лише спогадом. Розумієте, я була зовсім-зовсім юною, коли посланці Тул Ахтара викрали мене з мого дому в Тьянаті. «Я потоваришувала з усіма в палаці Тул Ахтара. Всім я подобалася – рабам, воїнам і вождям. І оскільки я завжди була схожа на хлопчика, їх забавляло навчати мене користуватися зброєю і навіть керувати меншими літаками. Але потім настав день, коли моє щастя закінчилося назавжди. Тул Ахтар побачив мене. Він побачив мене і послав за мною». Я прикинулася хворою і не пішла, і коли настала ніч, я пішла до казарм солдата, який я знала був на варті, і вкрала збрую, і я обрізала своє довге волосся і розмалювала своє обличчя, щоб виглядати більше як чоловік, а потім я пішла до ангарів на даху палацу і хитрістю обдурила там одномісний літак». «Я подумала», – продовжувала вона, – «що якщо вони взагалі шукатимуть мене, то шукатимуть у напрямку Т'янату, і тому я полетіла у протилежному напрямку на північний схід, маючи намір зробити велике коло на північ, повернувши назад до Т'янату». Пролетівши над Ксанатором, я виявила великий гай Манталії, що ріс на мертвому морському дні, і одразу ж спустилася, щоб отримати трохи молока з цих рослин, оскільки я так поспішно покинула палац, що не мала можливості запастися провізією». Гай Манталії був надзвичайно великий, і оскільки рослини виростали за вишки від 8 до 12 софадів, гай забезпечував чудовий захист від спостереження. Мені не склало труднощів знайти місце для посадки в його межах. Щоб запобігти виявленню згори, я заїхав своїм літаком серед прихованого листя двох манталій, а потім взялася добувати молоко». Оскільки ближні об'єкти ніколи не здаються такими привабливими, як ті, що знаходяться далі, я трохи відійшла від свого літака, перш ніж знайшла рослини, які, здавалося, пропонують достатньо рясний запас жирного молока. Загін зелених воїнів також увійшов у гай, щоб добути молоко, і коли я збирала сік з обраного мною дерева, один з них виявив мене, і мить по тому мене було схоплено. З їхніх запитань я переконався, що вони не бачили, як я в'їжджала в Гай, і що вони нічого не знають про присутність мого літака. Вони, мабуть, перебували в тій частині Гаю, яка була дуже густо вкрита листям, коли я наближалася з гори і здійснювала посадку. Але як би там не було, вони не знали про присутність мого літака, і я вирішила тримати їх у невідомості. Коли вони отримали стільки молока, скільки їм було потрібно, вони повернулися до Ксанатору, привівши мене з собою». Решту ви знаєте». «Це Ксанатор?» – запитав я. «Так», – відповіла вона. «А як тебе звати?» – запитав я. «Тавія?» – відповіла вона. «А як тебе звати?» «Тан Гадрон з Гастору», – відповів я. «Гарне ім'я», – сказала вона. У тому, як вона це сказала, була певна хлоп'яча відвертість, що переконала мене, що вона так само швидко сказала б мені, якби їй не сподобалося моє ім'я». У її тоні не було жодного натяку на безглузду лестощі, і згодом, коли я краще з нею познайомився, я дізнався, що чесність і відвертість були двома її виразними рисами. Але в той момент я мало про це думав, оскільки мій розум був зайнятий частиною її розповіді, яка наштовхнула мене на легкий і швидкий спосіб втечі з нашого скрутного становища. «Ти віриш?» – запитав я. – «Що зможеш знайти гай Манталії, де ти сховала свій літун?» – «Я впевнена в цьому», – відповіла вона. «Літальний апарат витримає двох», – запитав я. «Це одномісний літун», – відповіла вона. «Але він витримає нас обох, хоча і швидкість, і висота будуть зменшені». Вона сказала мені, що Гай лежить на південний схід від Ксанатору, і тому я повернув голову Тоата на схід. Після того, як ми добре минули межі міста, ми рушили в південному напрямку вниз з пагорбів на мертве морське дно. Турія проносилася своїм швидким польотом небесами, кидаючи дивні тіні, що постійно рухалися, на охристий мох, який вкривав землю, а далеко вгорі холодний Клурос повільно і велично прямував своїм шляхом. Світло двох місяців чітко освітлювало ландшафт, і я був впевнений, що пильні очі могли легко помітити нас з руїн санатору, хоча тіні, що швидко рухалися, як і кидала Турія, були корисні для нас, оскільки тіні кожного куща і низькорослого дерева створювали буйство руху на поверхні морського дна, в якому наша власна рухома тінь була менш помітною. Але надія, яку я плекав найбільше, полягала в тому, що всі тоати пішли за нашим звіром з-подвір'я, і що зелені марсіанські воїни Залишилися без коней, і в цьому випадку жодна погоня не зможе нас наздогнати. Величезний звір, що ніс нас, рухався швидко й тихо, так що незабаром ми побачили вдалині тінисте листя гаю манталії, а невдовзі й увійшли до його похмурих меж. Однак не без значних труднощів ми знайшли літунтавії, і я був невимовно радий, коли ми виявили його в доброму стані, бо ми бачили не одну тінисту постать, що кралася лісом, і я знав, що люті звіри бісплідних пагорбів і великі білі мавпи зруйнованих міст однаково люблять молоко Манталії, і нам справді пощастить, якщо ми уникнемо зустрічі. Я під'їхав якомога ближче до літуна і, залишивши тавію на Туаті, швидко зіслизнув на землю і витягнув малий корабель на відкрите місце. Огляд елементів керування показав, що їх не чіпали, що стало великим полегшенням для мене, оскільки я боявся, що літун міг бути пошкоджений великими мавпами, які схильні бути як допитливими, так і руйнівними». Переконавшись, що все гаразд, я допоміг Тавії зійти на землю, і миттю ми були на палубі літуна. Корабель задовільно, хоч і трохи мляво, відреагував на керування, і ми одразу ж плавно піднялися вгору в тимчасову безпеку барсумської ночі. «Флайер», чий дизайн був на той час майже застарілим у «Геліумі», не був обладнаний компасом контролю пункту призначення, що змушувало пілота постійно перебувати за штурвалом. Наші каюти на вузькій палубі були надзвичайно тісними, і я передбачав надзвичайно незручну подорож попереду. Наші ремені безпеки були пристебнуті до того ж палубного кільця, коли ми лежали майже торкаючись один одного на твердому шкілі. Капюшон, який захищав наші обличчя від поривів вітру, що виникали навіть при нашій відносно низькій швидкості, не був достатньо високим, щоб дозволити нам змінювати своє положення значною мірою, хоча інові нам було полегшення сидіти спиною до носа і таким чином полегшувати нудьгу від постійного лежання в одному положенні. «Коли я таким чином відпочивав своїм зведеним м'язом, Тавія керувала флайером, але холодний вітер барсумської ночі завжди змушував мене знову ховатися за капюшон через кілька хвилин. За взаємною згодою ми прямували в південно-західному напрямку, обговорюючи наше кінцеве...»